Очі тобі вискочили, вуха твої откабетовано, залишилася сама кістка. Мав би ще додати, колись і з нами таке буде, але вчасно уривав свою мову. Хай вмирає хто завгодно, а він житиме. Він хоче жити. Повнився підслухами плітками, знанням, обмовами, з роками набув хіба ж такого сприту в своєму проклятому ремеслі стеження, збирання, накопичення таємниць. Іноді почував себе мало не всемогутнім, який знає про всіх, прихований, відкритий. Без кінця повторював сам собі 59-й вірш шостої сури Корану. У нього ключі тайного, знає їх тільки він. Знає він, що на суші і на морі лист падає тільки з його відома. І немає зерна в мороку землі, немає волого або сухого, чого не було б у книзі Ясній. Якийсь час кучук розкошував прихованим змаганням з людьми гасанаги, які збирались від усюди вісті, щоб нести їх султанші, не відаючи, що живе в величезних топкапи маленький непомітний ахчі уста, який тихо, але вперто збирає вісті про султаншу. Навіщо? Для кого? Для якої потреби? Тепер уже не знав і сам. Насолоджувався своїм знанням, тоді відчув якийсь ніби неспокій. Тоді настала розбентеженість, а згодом прийшли справжні хворощі. Все, що потрапляє в людину, повинно перетворюватися, засвоюватися, лишати по собі поживу. А не потрібне видалятися, інакше смерть. Кучук жахом усвідомив, що він тільки збирає, ховаючи в собі, збирає вже довгі роки, ні з ким не ділячись. Нагромаджує в своїй пам'яті моби для самого себе, для власної втіхи, в безмежній гордині своїй, порівнюючи себе з самим Алахом. Не осягають його погляди, а він осягає погляди. Багато років нерозумно пишався він тим, що вистежує кожен крот наймогутнішої жінки в імперії. Розкошував от думки про свою винятковість, не схожість з усіма, хто його оточує, про свою вищість. Живився вістями рідкісними, особливими, відкидаючи загальнодоступне так само, як султани вельможі дозволяють собі їсти м'ясо, смажене на вогні, бо воно має смак нещоденний, хоч і втрачає половину своєї цінності від того вогню. А варене м'ясо хоч і зберігає в собі всю свою поживність, Споконвіку вважалося їжею рабів і чорного люду, тож він надавав перевагу смаженому, обпаленому диким вогнем м'ясові таємних знань. І жадібно горнув їх до себе не знаючи ні міри, ні впину. Але ніщо не виходило з кучука, не виділялося і не видалялося, осідало в ньому як камінь, як свинець, труїло Душило, смерділо нечистотами, чаділо, клубочилося пекельним димом. Накопичені в ньому підслухи рвалися назовні, як рветься з людини вся зайвина і непотріб. Уже й не почував себе живим чоловіком, а якимсь мертвим чи що. Стугою позирав на своїх помічників по кухні, заздрив їхньому спокою безтурботності. Зовні, мов би, нудьга обов'язків, остогидла щоденна робота, а насправді яке ж це все благородніше, порівняно з тим, що було у нього в душі. Може, так і кінчився б цей чоловік, власне, і не почавшись для життя і світу в своїй безглуздій затаєності і безцільній злочинності, коли б не випадок з султаном Сулейманом, в час пишної зустрічі, підготовленої йому султаншею і зятим їхнім Рустемом Пашею. Султан лежав непритомний у своїх покоях, може, навіть мертвий. Султанша з сином Баязидом і великим візиром Ахметом Пашею замкнулася в куб і нікого туди не впускала. Хоч усі здогадувалися, радиться з сином і Садразамом, як захопити владу, кого усунути, кому стяти голову, на кого покластися, кому не вірити. Та хоч які б таємниці були в людей, і хоч якими високими справами заклопотані ті люди, вічно не сидітимуть вони без їжі, вимушені будуть допустити до себе тих, хто має їх нагодувати. Так Кучук, за правом ахчі уста великого візира, все ж пробрався в кубе алти з носіями наїдків і напоїв, порядкував там. Гримов на своїх помічників виказував поштивість до високих осіб, перед якими став, і хоч був раз і вдруге гневно вигнаний боязидом, все ж вловлював.